Лебедово езеро Имало едно време, далеч в дълбока гора, едно езеро, известно като Лебедовото езеро. Там живеел един единствен лебед, който се плъзгал безшумно и грациозно в бистрата вода. Лебедовото езеро, макар и красиво, криело тайна. Когато слънцето залезело, лебедът се превръщал в красива девойка. Девойката била принцеса, и се казвала Одет. Тя била прокълната от зъл магиосник на име Ротбард, който е мразал заради добротата ѝ. Магията можело да бъде развалена само когато намери истинската любов. Одет, виждам, че още си прокълната. Още ли не си развалила магията? Смей се колкото си искаш. Моята истинска любов ще дойде и ще ме спаси, Ротбард. Истинската любов? <ръкъв> кой ще те намери в тази тъмна гора? И кой би обикнал лебед? Ще бъдеш сама тук за вечни времена. <ръкъв> Той ще дойде. Сърцето ми подсказва, че ще дойде. В едно кралство, недалеч от гората, живеела кралица, която била много мила. Тя имала син, принц Зигфрид, който бил красив, умен и силен, но добротата не била сред силните му страни. Една вечер кралицата го повикала: Зигфрид, ела тук! Имам изненада за теб! Каква е изненада? Може да имаш за зрял мъж. О, кон! Леле, майко, той е съвсем. Обикновен кон. Стига, Зикфрид. Не, наистина. Не изглежда достатъчно силен. майка ох! Е, изглежда ми достатъчно войнствен. Може би трябва да го кръстиш Стомпер. Сега слушай, имаме една изненада за теб. Зикфрид видял три красиви давици, които се приближавали с изящна походка. Това са девиците, които дойдоха да се срещнат с теб за... Брак? Но аз не искам да се женя майко. И тези момичета изобщо не ги е грижа за мен. Искат да се омъжат за мен само защото съм принц. О, колко грубо! Хм. Зигфрид, какво говориш? Това не е вярно! Искам да слушам. Ела, конче, да видим колко си силно. Да отидем някъде далеч от тук. Стомпер се вдигнал на задните си крака и после побягнал в галоп като вятър извън кралството. Принц Зигфрид не можел да го овладее и колкото и да се опитвал, конят продължавал да препуска. Скоро стигнали гората. Стомпър изведнъж спрял и Принц Зигфред бил хвърлен върху купчина листа. <ръква> Проклетком! Дори не можеш да галопираш както трябва! Ще си платиш за това! Но когато се обърнал, видял пред себе си езеро. Бил толкова изненадан, че почти забравил лошия си ден. Той седнал близо до храстите и се загледал в езерото. Най-после е малко тишина и спокойствие. Защо майка ми постъпва така? Иска да се оженя за някоя, която дори не познавам. А после ми дава кон, който дори не харесвам. Какъв ужасен ден! Докато принцът се ядосвал за неприятния си ден, принцеса Удет го гледала скрита зад едно дърво. Кой е този мъж? Изглежда ми много ядосан от нещо. Всичко е ужасно. Светът е ужасен. Дори тези цветя са ужасни. Когато го видяла как съсипват сипват цветята, Одет се ядосала. Хей, не може да поступваш така с цветята. Не са ти направили нищо. Зигфрид бил омагьосан от красотата на Одет. А? Коя, коя си ти? Аз съм Одет, принцесата на това езеро. Как смееш да идваш тук и да съсипваш горките цветя? Аз съм принц Зигфрид. Защо да ме грижа за тези глупави цветя? Не са глупави. Те имат чувства като теб и мен. Не се съгласява и с нея. Одет сложила ръка на цветето и то отново разцъфнало. Принц Зигфрид бил изумен. Никога не бил виждал подобно нещо. Одет се усмихнала на смеяния му поглед. Защо ми се усмихваш така? Когато помогнеш на някой в нужда, и ти ще разбереш. Опитай. Не вреди да бъдеш добър. Обиждаш ли ме? Това е глупаво. Тръгвам си. Хайде, конче! Ей, принце, опитай поне веднъж и ти ще се усмихнеш. Е все Принц Зигфрид бързо препуснал назад. Пътят бил много дълъг и скоро се зазорило. По пътя той срещнал беден старец. Ей, млади човече, би ли ми дал малко вода? Много съм жаден. Вода? За кого се мислиш? Тогава гласът на одет прозвучал ясно в ума му. Хей, принце! Никога не е късно да проявиш добрина! А, ето, вземи това! Изпий всичко, аз не го искам! О, благодаря, ти много си любезен! Принцът бил толкова изненадан, че се усмихнал. Продължил да язди в отлично настроение и скоро стигнал дома си. На другия ден в двореца. Той решил да каже нещо мило на прислужниците. Нещо, което никога не бил правил. Когато видял израженията им, се почувствал още по-добре. Значи, това е имала предвид. Мисля да отида да я видя и тази вечер. Вечерта той се промъкнал там, където бил конят му. Шшшш! Аз съм! Искам да отида при езерото. Веднага ме отведи там. Какво да правя? Исках да кажа... Моля те, заведи ме при езерото, стомпър. И двамата се върнали при езерото. Одет била много изненадана. О, вие се върнахте. Защо? А, а, какво искаш да кажеш защо? Един принц няма ли право да отида където поиска? Искам да ти благодаря, че вчера ме научи на нещо много специално. За мен е удоволствие. Ела. Ще ти покажа езерото. Елай ти. А... О, той се казва Стомпер. Здравей, Стомпер. Ти си добро, Конче. Е, да не ти разказвам колко е добър. М -м -м. Цяла нощ Зигфрид и Одет се смеели и разговаряли. Тя му показала много красиви кътчета в езерото. Но той обръщал внимание само на добротата и красотата й. Всяка нощ отивал да я види, а призори се разделяли. Дните минавали и всички забелязали колко мил и щедър бил станал принцът. Сине, трябва да ти кажа нещо. Да, майко. Тази вечер всички девици от кралството ще бъдат поканени на Бао и трябва да танцуваш с тях. Но, майко, вече ти казах, че не обичам никоя от тях. Дете мое, хората в кралството чакат с нетърпение принцът им да се ожени и да заеме трона като крал. Утре трябва да си избереш невеста. Това е последната ми дума. И какво да правя стомпар? Тази нощ принцът танцувал с всички прекрасни девици, които били там. Той им се усмихвал мило, но мислял само за одет. Балът продължил почти цялата нощ, но когато най-после завършил, принцът се измъкнал от двореца. Стомпър, хайде да намерим Одет! Те галопирали бързо в студената нощ, но не знае ли, че плътно за тях ги следвала сянка. Скоро задъхани, стигнали до езерото. А, а, Одет! Одет! Защо, Зигфрид? Тази вечер си много... О, всичко наред ли? О, деца, дойдох тук да ти кажа, че съм влюбен в теб. Не мога да спра да мисля за теб. Ще станеш ли моя съпруга? О, аз не мога. Какво? Защо? Защото аз съм... Точно в този момент слънцето изгряло и преди Одет да завърши изречението си, се превърнала в лебед пред очите на смаяния принц Зигфрид. Одет? Не! Какво се случи с теб? Как така се превърна в лебед? Ах, много отдавна зъл магиосник на име Родбарт Меомагиоса. И от този момент, заради тази магия... Аз съм човек през нощта и лебед през деня. Само истинската любов може да развали тази магия. Тогава, нека я разваля аз. Ще те обичам дълбоко, независимо дали си лебед или човек. <ръква> <ръква> Мислиш, че магията се разваля толкова лесно? <ръква> Мислиш че като кажеш на някого, че го обичаш, доказваш любовта си? Не. Истинската любов изисква жертви. Готов ли си да се жертваш за любовта? Да, готов съм. Ще направя всичко за нея. Много добре. Не! Зигфрид, как смееш да му причиняваш това? А! Не! Одет! Събуди се, любов моя! Одет! Глупаци! Одет! Моля се, събуди се! С злобна усмивка на лицето, Ротбард се обърнал и си тръгнал. Но тогава Стомпър се втурнал към него и дори в Алсирно. полетял във въздуха и изпуснал вълшебната си пръчица. Томпър събрал цялата си сила, вдигнал купита във въздуха и я стъпкал, щупвайки я на две половини. Не! В този миг Роббард изчезнал и никога повече не го видели. Изведнъж от щупените парчета на пръчицата излезли вълшебни искри. Те полетели към одети Зигфрид и ги докоснали нежно, Зигфрид веднага възвърнал човешкия си облик. Одет също възвърнала прелестната си външност и бавно отворила очи. Одет! Одет! Ти... Добре ли си? Да! Добре съм! Какво стана с Ротбард? Е, да кажем, че нашият стомпър се погрижи за него! Принцът и Стомпър завели Одет в двореца. Зигфрид обяснил всичко на майка си и тя се зарадвала да види красивата принцеса, която веднага одобрила за снаха. Одети принц Зигфрид се оженили на великолепна церемония. Принцът се възкачил на трона като крал и хората в кралството били много щастливи. Но вие сигурно ще попитате какво е станало с Стомпар. Е, Стомпар бил назначен за главнокомандващ на армията на краля и се грижал такива като Ротбард да стоят на километри от кралството.